Lluny del que afirmaven alguns visitants il·lustres, a inicis del segle XIX, la societat de les Illes Balears en general, i de Mallorca en particular, no estava aïllada del món per la insularitat, sinó que estava plenament connectada per via marítima tampoc no estava més endarrerida des del punt de vista econòmic i social. Atesa a la importància pionera que se li va donar al turisme en plen ausentisme, així com les dades referides a la sanitat i l'exportació de productes, entre altres factors, l'economia de Mallorca era una de les més modernes i avançades de l'Estat. Mallorca oferia als turistes un tipus de societat agrària que els donava la sensació d'estar gaudint d'un espai verge marcat per les tradicions, però a la vegada amb les comoditats que podien trobar els seus llocs d'origen. L'empresariat mallorquí va aprofitar l'establiment dels primers establiments hotelers i de les infraestructures de transport modernes per engegar amb èxit la anomenada indústria dels forasters. A les primeres dècades del segle XX, especialment als anys 30, Mallorca era el punt de tot l'estat que rebia més visitants estrangers i, per tant, ja es podia parlar d'un autèntic turisme de masses. Tota aquesta activitat no s'hauria pogut desenvolupar sense un dinamisme econòmic molt previ a l'esclat de la Guerra Civil, amb exportacions de productes a llarga distància i diverses iniciatives bancàries i comercials en marxa. En contra del mite romàntic, fins i tot l'agricultura estava mercantilitzada i orientada a l'exterior gràcies al correu de Tarongers, de Mallers, de Figueres i de la Vinya. Aquest dinamisme es va fer compatible amb el creixement de la població, no només a les ciutats, i la millora de les condicions de vida. La població de Mallorca tenia una esperança de vida fins a 10 anys més alta que la mitjana estatal i menys possibilitats de morir per malalties infeccioses. De fet, des de la dècada de 1820, els indicadors sanitaris i demogràfics havien anat millorant progressivament. En el pas del segle XIX al 20, la societat mallorquina no era en absolut una comunitat primitiva i encurada en el passat, sinó més aviat tot el contrari com és habitual, aquí a Languardia ens acompanya el doctor Josep Maria Soleil Sabater benvingut. Hola, què tal? Avui eh, venim a trencar un mite sí, eh? i... Perquè, bueno, no, no venim nosaltres eh? però us sembla que trenquem una mica un mita que és això, la Mallorca endarrerida Sí, jo, jo he, he de dir que gràcies a la voluntat de la rectificació que, que ens han proposat, doncs vam fer un programa amb el qual, seguint els esquemes que sempre havíem sentit diguem-ne sí, sí. d'amics sí, sí. per un cantó d'amics que no es mouen el món del turisme. Després de les lectures sobre en Marc, el pirata del Mediterrani, després de les lectures sobre novel·listes mallorquins en referència al contraban les coves, la pobresa, Baltasar Porcel, aquell i l'altre el de més enllà, donàvem una imatge de Mallorca més endarrerida i hem de demanar excuses. I, i